116 məzmur Rəbbi sevirəm o yalvarışımı eşidir. Səsime qulaq üçün nə qədər varam, onu çağıracağam. Ətrafıma ölüm bağları sarıldı. Ölüllər diyarının sıxıntıları məni haqladı. Dərd-bəlalar məni tapdı. O zaman Rəbbin adını çağırdım, Ya Rəbb, amandı canımı qurtar, Rəbb lütfükardı, ədalətlidir, Allahımız mərhəmətlidir, Rəbb avam adamı qoruyur, O məni düşkünlüyə düçar olanda qurtardı, Ey canım, rahat ol, çünki Rəbb sənə cömətli yetdi, Ya Rəbb, canımı ölümdən, gözlərimi göz yaşından, ayağımı büdrəməkdən qurtardın. İndi Rəbb-in huzurunda dolaşıram, dirilər arasındayam. Mən çox əzab çəkirəm deyərkən, inamımı itirməmişdim. Mən təlaşa düşüb belə demişdim: Bütün insanlar yalançıdır. Mənə etdiyi cömərliyə görə Rəbb-in borcunu necə qaytara bilərəm? Qurtuluş piyaləsini qaldıracaqam, Rəbbin ismini çağıracaqam. Rəbbə onun bütün xalqı qarşısında əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm. Rəbbin gözündə hər bir möminin ölümü çox bahadır. Aman, ya Rəbb, mən sənin qulunam, qulunam, kənizinin oğluyam. Bu xovlarımı açmısan, sənə şükür qurbanları təqdim edəcəyəm. Rəbbin adını çağıracaqam, Rəbbə onun bütün xalqı qarşısında əhd etdiyim təqdimləri verəcəyəm, Rəbbin evinin həyətində, ey Yerusalim, sənin mərkəzində, Rəbbə həm dedin.